eta noren eskutik sortu da ideia? Ba, egun tontu baten hasi ginen pentsaen lagun pare bat? E, lagun bat eta hasi ginen, hau, onde bongo litzateke, korrika dela eta ba, eh, ba zerbait antolatzea, hemen Santiagoan bai, jiji jaja, barreka, hau ideia tondo batzuk hasi ateratzen eta hortik, bueno, zabaldu gozuen pixkat ideia jendeari gustatu egin zitzaion, orduan bakoitza kasuen heinean, ba, nik padowkat kamera bat, ba, nik padowkat ezakiera, ba, nik e, pentsatu dut hau bestea eta, eta horrela sortu zen. Mm -hmm. Eta ze ze nolako harrera indio dio Chileko edo Santiagoko hiyenteak proposamenari, zelan hartu du hiyenteak. Ba, hasieran ba, e, pizkat, bueno, ez zuten askorik ulertzen, ze dena izan da oso oso azkarra eta zabaldu denuenetik lelengoko ideia, e, gero hasi ginen era arte gausak sehazten pilo bat halako historia edo bakoitzak montatu du bere buruen historia ezberdin bat uh -huh. eta E, eta, bueno, baina, baina ondo, ondo, jendeak e, horre, behin ulertuta zein den nahi genuen ekintza egin ba, oso posik hartu dute eta ba, etortzen zaigu jendea, aizu banik bat, ez dakisen, ez dakisen bat, Oza, denako posik daude. Uh -huh. Pizka galduta bai, ez dutelako osondo ulertzen guk ere ez, ez du osondo ikusten zer gertatuko den, baina baina bai, posi, posi. Eta bidean zaltasunik edo estoporik ikusi duzu? <risa> ba, ba bueno, badaude, es, beti gertatzen diren estopoak. Adibidez, eskatu genituen eh pankartak eta petoak eta bai bai, bidelko ditugu hau, baina aduanan gelditu da eh, paketea, na, bueno, ba bueno, behar. Orduan, maia. pintatuko dituzte petoak, eh, pankarta egingo du guztelan edo alan. Eh, gero badaude gauza txikiak ere bai E, adibidez, claro, pentsatzen genuen grabatzea e, plaza de armazen. Errepende, aizu baina badako zuen e, baimenik, baiben ze baimen. Ah, ez eskatu behar da, bai e, udaletxeari eskatu behar zailu behar poliziari eskatu behar zailu behar bena, aurne, en, orduan, deitu azkar batean, en, negarregin ala intendenta, eta baina, bueno, ba, hori dira. Azkenean, dena, o sea, zeuden arasotxo guztiak, alan edo zelan, mm, Solventa todo y tú, hubieras eh, orengos de na hondo de Juan. Uh -huh. no es que ricasco, Iria. Bye, suey. <laughs>